Nina yo Jina kujina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Nalihimidiwe milele. Karibu rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Nalihimidiwe milele jina la Bwana Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uweza, mwenye kusamehe na kurehemu. Atutunzai na kutulinda. Yeye hazimii wala hachoki imeandikwa katika unabii wa Isaya sura ya 40 mstari wa na nane. Isaya na nane. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba mwisho ya dunia, hazimii wala hachoki akili zake hazichunguziki. Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba mwisho ya dunia, hazimii wala hachoki akili zake hazichunguziki rafiki mpendwa karibu tutafakari pamoja kichwa cha wiki hii kinachosema nimekubariki nawe uwe baraka nimekubariki nawe uwe baraka imeandikwa katika kitabu cha mwanzo sura ya 12 mstari wa pili na watatu. mwanzo 12 mstari wa pili na watatu. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wakubarikio naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaha zote za dunia watabarikiwa nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wakubarikio naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa hiyo ndio baraka ambayo bwana alimtamkia Abraham alipomwita atoke katika nchi ya baba yake na kwenda kule Aliko kusudia kumpeleka na baada ya Abram kutii wito huo Bwana alimtokea tena akamwambia Mimi ni Mungu mwenyezi uende mbele yangu ukawe mkamilifu Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe Nami nitakuzidisha sana sana Abramu akaanguka kifudifudi, Mungu akamwambia akasema Mimi agano langu nimefanya nawe Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi wala jina lako hutaitwa tena Abramu, lakini Abraham lakini jina lako litakuwa Ibrahim kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi nitakufanya uwe na uzao mwingi sana nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada ya na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako Mwanzo 17 mstari wa kwanza hadi wa saba. Rafiki mpendwa baraka hii ya Ibrahimu imetufikia sisi tuliokuwa watu wa mataifa kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo baraka hii ya Ibrahimu imetufikia sisi tuliokuwa watu wa mataifa kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo Tumeambiwa katika waraka kwa Galatia sura ya tatu, mstari wa 13 hadi wa Waraka kwa Galatia sura ya tatu, mstari wa 13 hadi wa Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa melaaniwa kila mtu angekuae juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo. Tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Amelaaniwa kila mtu angekwae juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo. Tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Na katika waraka kwa Efeso sura ya kwanza fsaru ya na 4, waraka kwa Waefeso sura ya kwanza fsaru ya na 4. Imeandikwa atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasiona hatia mbele zake katika pendo Rafiki mpendwa ni muhimu kwa kila mtu aliyempokea Yesu na kumwamini kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake kutambua Mungu amembariki kwa baraka ya Ibrahim. Ni muhimu kila mtu aliyempokea Yesu na kumwamini kwa Bwana na mwokozo wa maisha yake, aweze kutambua kwamba Mungu amembariki kwa baraka ya Ibrahim. Na kama watu tuliobarikiwa, tunapaswa kuwa baraka. Kama watu tuliobarikiwa, tunapaswa kuwa baraka. Bwana alisema nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubariki. Naye akulaanie tamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa nawe uwe baraka. Bwana hakututuma sisi kuwalaani watu wengine bali anachotaka ni sisi tuwe baraka. Bwana hakututuma sisi kuwalaani watu wengine, anachotaka ni sisi tuwe baraka. Rafiki mpendwa, Yesu akitaka sana tujue nafasi yetu ya kuwa baraka alisema Wabarikieni wale ambao wawa laani ninyi. Waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Wabarikieni wale ambao wawa laani ninyi. Waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Luka 6:19 Luka 6 mstari wa 28. Na nane. Na Paulo mtume katika waraka wake kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 14. Warumi 12:14 Paulo alisema, Wabarikini Wabarikieni wanaowauudhi. Barikini wala msilaani. Wabarikini wanao waudhi. Barikini wala msilaani. Rafiki mpendwa, sisi tunaoitwa kwa wafuasi wa, na wanafunzi wa Yesu Kristo. Hatupaswi kwa watu wa kulaani wengine. Tunapaswa kukumbuka sisi tumebarikiwa ili tuwe baraka. Sisi tunaoitwa kwa wafuasi na wanafunzi wa Yesu Kristo. Hatupaswi kwa watu wa kulaani wengine. Tunapaswa kukumbuka sisi tumebarikiwa ili tuwe baraka tuombe. Mungu baba yetu wa mbinguni wewe uletubariki kwa baraka ya Ibrahim ndani ya Yesu Kristo. Tunakutukuza na kukuabudu Bwana. Tunakusifu na kukushukuru kwa neema na upendo wako milele. Asante kwa kutubariki ili nasi tufanyike baraka. Tunakuomba e Bwana utusamee kwa kuwa tumewalaani watu wengine wale waliotuambia tuwaombe na kuwabariki tusamee e bwana pale tulipojichukulia sheria mkononi hata tukatamka laana juu ya watu wengine tunakuomba Yesu ututakase kwa damu yako ya thamani ukatondolee hatia na udhalimu wote tunaachilia hiyo damu yako yenye kuvu ya kuondoa laana ikaondoe kila laana tuliyowatamkia wengine au tuliotamkiwa ikaondoke katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo tunafuta maneno mabaju ya ardhi yanayompa shetani uhalali wa kuendelea kutesa watu laana za kujitamkia na zile za kutamkiwa tunazifuta kwa damu ya Yesu tunakemea roho za magomvi na vita roho za kichawi na kishirikina viapo vya kimizimu vya kila aina tunavifuta na kuviondoa juu yetu na uzao wetu kwa damu ya Yesu Kristo tunatamka baraka juu yetu kinyume cha kila laana iliyokuwepo tunatamka mafanikio ya kiroho na kimwili sana baraka ya Ibrahim iliyotamkwa juu yetu katika jina la Yesu Kristo tunajitamkia afya njema ya mwili nafsi na roho kwa jina la Yesu tunajitamkia ulinzi wa Mungu katika njia zetu zote tunakiri uwepo wako Bwana pamoja nasi wewe uliyesema hutatuacha wala hutatupungukia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 sisi tunaoitwa kwa wafuasi wafuasi na wanafunzi wa Yesu Kristo. Hatupaswi kwa watu wa kuoa wengine. Tunapaswa kukumbuka sisi tumebarikiwa ili tuwe baraka. Basi Mungu nakubariki, ukaendelee kwa baraka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen.